Objava broj 5.7.8.5. 10. listopad 1953. Neprestani kontakt sa Bogom osigurava uspjeh. Zatražite moju podršku u svemu što poduzimate. Ne započinjete ništa bez mene. Ne krećite ni jednom stazom bez mene. Uvijek dopustite meni da vodim put. I onda ću ja biti vaš cilj kojeg ćete sigurno postići. Iz toga vi također trebate doći k meni sa svim duhovnim brigama i uvijek ćete primiti ispravan savjet, jer onda ćete biti vođeni od strane mojega duha. Vi ne možete učiniti ništa nego misliti i ponašati se ispravno i uspješno raditi za mene i moje kraljevstvo. I uvijek će izgledati kao da govorite i prosljeđujete vašom vlastitom voljom. Jer ja ne očitujem sebe tako očigledno da bi se vi osjećali prisiljeni udovoljiti moje volje. A ipak je moja volja koja sada sebe izražava kroz vas. Ako najprije preporučite sva dijela, misli i izgovorene riječi meni, vi možete također počivati uvjerenima u moj utjecaj. Ipak, sam ovaj prvi kontakt sa mnom je suštinski važan kako bi osjetili moju volju u vama i razmišljali, govorili i djelovali sukladno. I prema tome, vi ne trebate brinuti kako nećete biti sposobni vršiti rad za mene i moje kraljevstvo, sve doga ne smatrate za zaposlenje, nego jedino uvijek želite biti u službi meni i stoga, kao moje sluge, Ostanete u neprestanom kontaktu sa mnom, kako bi primili moje poduke. Jer potonje se događa kroz vaše srce, u koje će moj duh postaviti osjećaj, koji će prouzročiti da djelujete u skladu sa mojom voljom. I onda će sva vaša započinjanja biti blagoslovljena. Amen.